Частина п'ята. «Свистун», а також «Пливуча книжка», «Гравці», «Маленький привид», «Дві стрижки», «Юніструді», «Невдахи» і «Замальовки», «Свистун і паратуфель, «Три дурнувазівчинки» і «Переляканий хлопчик зі змерзлими ногами». Плавуча книжка. Частина перша. «За течією річки Ампар пливла книжка». Хлопець скочив у воду, наздогнав її і схопив правою рукою. Він широко усміхався. Він до пояса занурився у крижану грудневу воду. «А тепер поцілуєш заумень?» – запитав він. Навколишнє повітря було чарівливо, неймовірно до нудоти холодним, не кажучи вже про бетонні лища води, що обхопили його від пальців до пояса. «А тепер поцілуєш бідолашний Руді». Маленьке оголошення стосовно Руді Штайнера – він не заслужив померти так, як помер. Мабуть, ви уявляєте, як мохрі сторінки липнуть до його пальців. Ви бачите тремтячу біляву чуприну. І, зазираючи наперед, вирішуєте, якби і я вирішив, що Руді помер того ж дня від переохолодження. Але ні. Такі спогади просто нагадують мені, що хлопець не заслужив на ту долю, яка знайшла його майже два роки по тому. У багатьох відношеннях забрати такого хлопчика, як Руді, це просто грабунок. І ще стільки життя, ще стільки причин, щоб жити. Проте, я чомусь у цьому впевнений, йому сподобалося те страшне румовище збитого каменю і набрякле небо, що нависло над містом тієї ночі, коли він загинув. Він би скрикнув. Обернувся і сміявся, якби побачив, що крадійка книжок опустилась на коліна біля його знищеного тіла. Він би дуже втішився, якби побачив, що вона цілує його запелюжені, зранені бомбою губи. «Так? Я це знаю? У глибині мого серця, що пульсує темрявою, я знаю? Що не кажіть? Йому це дуже сподобалося. Бачите? Навіть смерть має серце». «Гравці. семигранний кубик. Що ж це я такий нечемний?» Зіпсував кінцівку не лише цілої книжки, а й цієї частини. Я наперед розкрив вам дві події, тому що мені цікаво затягувати їх таємничістю. Таємничість нудна. Вона мене втомлює. Я знаю, що станеться, а тепер знаєте і ви. Саме спритність, яка привела нас сюди, найбільше бентежить, спантеличує, інтригує і вражає мене. Ще є і над чим замислитись. Ще так багато треба розповісти». Звісно ж, є книжка під назвою «Свестун», яку нам ще треба обговорити, не забуваючи про те, яким чином вона опинилася посеред річки Ампер незадовго до різдва 1941 року. Спершу треба з'ясувати це. Як думаєте? Тоді домовились. З'ясуємо. Усе почалося з гри. Киньте кубика, сховавши у себе єврея. І ось яким буде ваше життя. Десь таким. Стрижка. Середина квітня 1941 року Принаймні, життя почало наслідувати свій звичний стан Лише в підсиленій формі Ганс і Роза Губермана сперечалися у вітальні Правда, набагато тихіше, ніж раніше Лізель уже звично отримала роль глядача Суперечка виникла минулого вечора у підвалі Де Ганс з Максом сиділи в оточенні банок фарби Слів і полотен Макс запитав чи не б могла Роза якось його підстригти. «Вже в очі, Лізе!» Сказав він, на що Ганс відповів. «Подивимося, що можна зробити». От Роза й нишпорила у шухлядах, і шпурляла в тата слова разом з іншим мотлохом. «Куди поділися ті кляті ножиці?» «Хіба не в нижній?» «Я вже там дивилась». «А може ти не помітила?» «Я схожа на сліпу?» Вона підняла голову і проривла. «Лізель, я тут!» Ганс зіщулився. «Та подай би тобі, жінку, Хочеш, щоб я оглух?» «Стули пельку, зау, керль. Роза повернулася до своїх пошуків і кинула дівчинці. «Де ножиці Лізель?» Але Лізель теж не знала. «Ніякого з тебе толку, зауменш!» «Та чого ти до неї вчепилась?» Жінка з гумовим волоссям і чоловік з металевими очима швиргнули одне в одного ще кількома словами. А тоді Роза захряснула шухляду. «Ай, все одно підстрижу його криво». «Криво?» Здавалося, зараз тато повисмикує власне волосся, а тоді він стишив голос доле чутного шепоту. «Та хто в біса його побачить?» Він збирався ще щось додати, аж раптом помітив пернату постать Макса Ванденбурга, що тих цем знічено стояло в дверях. Він тримав власні ножиці і простягнув їх не чорозі, а 12-річній дівчинці – вона була найспокійнішим варіантом Його губи на мить затремтіли А тоді він запитав «Підстрижеш?» Лізель взяла ножиці і розкрила їх Подекуди вони були ржавими Подекуди блискучими Вона глянула на тата, а коли той кивнув Пішла за Максом до підвалу Єврей сів на банку фарби Його плечі вкривало невелике полотнище «Можеш стрихти так криво, як тобі заманеться?» Сказав він Тато примостився на сходах. Лізель підняла перший жмут Максового волосся. Вона зістригла пір'їнки на його голові і дивувалася звучанню ножиць. Вони не клацали, а скриготали залізом, гризаючись у пасма волосин. Коли стрижка трохи недоладна і місцями кривобока була готова, дівчинка зібрала у долоні Максове волосся, віднісла нагору і згодувала печі. Тоді запалила сірника, і спостерігали, як грудки пір'їн зіщулюються і осідають, помаранчеві і червоні. Макс знову з'явився в дверях, цього разу наверху у підвальних східців. Дякую, Лізель. Його голос був хрипким і з відтінком прихованої усмішки. Щойно він промовив ці слова, як уже зник, повернувся під землю. Газета. Початок травня. У моєму підвалі ховається єврей. У моєму підвалі ховається єврей. Лізель сиділа на підлозі мерової кімнати, щіль забитою книжками, а в її голові лунали ці слова. Мішок з прам'ян лежав поруч, а примарна постать мерової дружини, напевно, сутулившись, сиділа за письмовим столом. Навпроти, дівчинка читала свистуна. Книжка була розгорнута на 22-23 сторінках. Вона підвела очі, уявила, як підходить, легенько забирає її пухнасте волосся, і шепоче на вухо жінці. У моєму підвалі ховається єврей. Книжка тремтіла у неї на колінах, а таємниця вже сиділа на язиці, гарненько примостилася, схрестила ноги. Мені час додому, цього разу лізель таки озвучила свої думки у неї трусилися руки. Хоча вдалині ще виднівся сонячний слід, лагідний вітерець заскакував до вікна разом із дощем, що сипався стружкою. Коли Лізель поставила книжку назад на полицю, крісло гупнуло. По підлозі жінка підійшла до неї. В кінці завжди так було. М'які кільця скорботних зморшок намид роздулися, коли вона сягнула рукою і взяла книжку. Простягнула її дівчинці. Лізель відсахнулась. «Не треба», – промовила вона. «Дякую. Вдома я маю достатньо книжок. Може, колись іншим разом? Ми з татом перечитуємо іншу книжку», «Знаєте, ту, що я тієї ночі вкрала з вогню?» Мерва дружина кивнула. Лізель Мамінгер, безперечно, мала одну властивість. Вона не крала зайвого. Вона цупила лише ті книжки, яких конше потребувала. Зараз книжок їй не бракувало. Дівчинка вже чотири рази перечитала «Людей з бруду» і тепер насолоджувалася повторним знайомством і знизування плечима. А також... Щоночі перед сном вона розгортала свого надійного посібника з копання могил. Глибоко всередині цього була схована на вислого чоловіка. Лізель про себе повторювала слова і торкалася пташок. Гортала шелестливі сторінки дуже повільно. До побачення, пані Герман. Дівчинка вийшла з бібліотеки, пройшла коридором, вимущеним деревом, і покинула будинок крізь страхівливі двері. За звичкою, вона ще трохи постояла на східцях, оглядаючи Молькінг, що розкинувся внизу. Того дня місто огорнуло жовтавим туманом він пестив дахи будинків, ніби ті були маленькими кушенятами, заповнював вулиці, ніби ванну. Коли крадійка книжок дійшла до Мюнхенської вулиці, їй довелося минати чоловіків і жінок. Дівчинка в дощовику яка не соромлячись мандрувала від смітника до смітника. Ніби заводна іграшка. Ось вона. Лізель радісно усміхнулася мідним хмарам, втішено просунула руку і видобула пожмакану газету. Хоча першою останньою сторінки посмугували чорні сльози фарби, вона обережно склала її навпіл і запхала під пахву. Декілька останніх місяців таке траплялося щочетверга. Тепер єдиним днем, коли дівчинка відносила прання, був четвер. І він зазвичай давав свої плоди. Лізель ніколи не вдавалося втехомирити свій тріумф переможця, коли їй траплявся Молькінський експрес або якась інша преса. Знайшла газету, значить, день минув не дарма. А якщо у газеті ще й був нерозгаданий кросворд, то це взагалі прекрасний день. Дівчинка приходила додому, зачиняла двері, і несла її Максу. — Кросворд? — зазвичай, — питав він. — Нерозгаданий. — Чудово. Усміхаючись, єврей брав сто з паперу і починав читати у скупому світлі підвалу. Частенько Лізель спостерігала, як він зосереджено читав газету, тоді розгадував кросворд і брався знову її перечитувати від початку до кінця. Почало теплішати, і Макс більше не виходив з підвалу. В день двері до підвалу були прочинені, Аби з коридору проникав буде малесенький сонячний промінчик. Хоча й коридор не купався у світлі, за певних обставин треба користатися тим, що є. Навіть тьмяне світло краще, ніж темрява. До того ж, їм доводилося економити. Ганси ще не був у дефіциті, але краще якнайменше його використовувати. Зазвичай Лізель сиділа на купі полотен. Вона читала, а Макс розгадував кросфорд. Вони сиділи за декілька метрів одне від одного, лише зрідка розмовляли. У підвалі було чутно тільки шелест від перегортання сторінок. Частенько дівчинка, поки була в школі, залишала свої книжки для Макса, щоб він міг їх прочитати. Якщо Ганса Губермана і Еріка Ванденбурга міцно поєднала музика, то Макса і Лізель тримали вкупі безмовні зграї слів. Привіт, Макса! Привіт, Лізель! А тоді сідали і читали. Інколи вона спостерігала за ним, Лізель дійшла в висновку, що найкращий опис для Макса це портрет блідої зосередженості, шкіра бежевого кольору, у кожному оці трясовина, і дихав він, як утікач. Відчайдушно, проте беззвучно, тільки груди зраджували в ньому щось живе. Усе частіше дівчинка, заплющивши очі, просила Макса перевірити у неї ті слова, у яких вона постійно робила помилки і завжди лаялась, якщо вони все одно їй не давалися. Тоді вона підводилася і писала їх на стіні. Більше десятка разів. Обоє. Макс Ванденбург та Лізель Мамінгер разом вдихали запах фарби і цементу. Бувай, Максе, Бувай, Лізель. У ліжку дівчинка лежала з розплющеними очима. Уявляла його внизу у підвалі. У її нічних видіннях він завжди спав повністю одягненим. І навіть у черевиках, на випадок, якщо знову доведеться тікати. Він спав з одним розплющеним оком. Метеоролог. Середина травня. Лізель відчинила двері і водночас розтулила рота. На Небесній вулиці її команда розбила команду Руді з рахунком 6-1. І Лізель тріумфально влетіла до кухні, поспішаючи у всіх подробицях розказати мамі з татом про гол якого вона забила. А тоді помчала до підвалу, щоб описати його Максу. Удар за ударом, а він, відклавши газету, уважно слухав і сміявся разом з нею. Коли яскрава оповідь про гол підійшла до кінця, підвал на декілька хвилин заповнила цілковита тиша. А тоді Макс повільно перевів погляд на дівчинку. «Можна тебе про щось попросити, Лізель?» Досі під враженням від свого голову вона зіскочила з купи полотен. Елізель нічого не відповіла, але її руки чітко вказували на те, що вона готова зробити усе, що він попросить. «Ти розказала мені все про свій гол», – промовив він. «Але я не знаю, який там на дворі день. Я не знаю, чи світило сонце, коли ти забивала, чи, може, хмари затягнули небо». Макс провів рукою по своїй коротко підстриженій чуприні, а його трясовині очі благали про найпростіше. «Можеш визирнути на двір і розказати мені, яка там зараз погода?» Отож, Лізель побігла нагору. Вона зупинилася за кілька футів від опльованих дверей і озирнулася навколо, вивчаючи небо. Повернувшись назад до підвалу, вона розповіла. «Небо? Сьогодні блакитне Макса, а на ньому велика і довга хмара», що розтягнулося, як мотузка, На її кінці сонце схоже на жовту дірку. Тоді Макс зрозумів, що тільки дитина могла дати йому такий звіт про погоду. На стіні він намалював довгу мотузку з тугими вузлами і яскраве жовте сонце на її кінці. Таке, що можна в нього пірнути. На мотузяній хмарі він зобразив дві фігурки – худорляву дівчинку і змарнілого єврея. Вони йшли рука біля руки, до яскравого сонця, що фарбою стікало донизу Під малюнком Макс написав одне речення На слова Макса Ванденбурга Був понеділок, і вони йшли до сонця по канату Боксер Кінець травня Максові Ванденбургу залишилися тільки холодний цемент і море часу наодинці з ним Хвилини були безсердечними Години – нещадними у цій миті, коли він не спав, над Максом завжди нависала рука часу. І ніколи не соромилась його викручувати. Усміхалася, здушувала і дозволяла жити. Яке велике зло – дозволити комусь жити. Хоча б на день Ганс Губерман спускався східцями донизу і трохи з ним розмовляв. Час від часу Роза приносила зайву скоринку хліба. Та найбільше він цікавився життям лише тоді – коли у підвалі з'являлася лізель, спершу він опирався таким відчуттям, але щоразу йому ставало все важче, адже кожного дня дівчинка приходила з новим звітом про погоду то ясне, блакитне небо, і картонні хмари, то сонце, що пробивається, ніби бог, який сидить після надто пишного обіду. Коли Мак залишався наодинці, найчіткішим його відчуттям було зникнення. Весь його одяг був сірим. Мабуть, він так і вирушив у дорогу. І штани, і вовняний светер, і куртка, що тепер стікала з нього як вода. Він частенько перевіряв, чи бува, не облущується його шкіра. Йому здавалося, що він розчиняється. Чого йому бракувало, так це якихось нових занять. Перше, що спало на думку – тренування. Макс почав з відтискань. Лягав животом на холодну підлогу і підіймав тіло вгору. Було відчуття, що лікті з хрускотом поламаються, а серце просочується крізь грудну клітку і жалюгідно хляпне на підлогу. У Штутгарті, коли ще був підлітком, Макс міг зробити до 50 відтискань за раз. А тепер, коли йому 24 і він схуд на 15 фунтів, ледь-ледь достягує до 10 разів. За тиждень Макс уже виконував три підходи, по 16 віджимань, і 22 присідання. Закінчивши, він сідав біля стіни зі своїми товаришами, банками з фарбою, а серце пульсувало у нього на зубах. Його м'язи горіли і тверднули. Бувало, Макс запитував себе, чи всі ці тренування мають бодай якийсь сенс. Втім, іноді, коли серцебиття заспокоювалося, а тіло знову поверталося до нормального стану, він гасив лампу і стояв у темряві підвалу. Йому було 24, але він ще не забув, як це фантазувати. «У синьому кутку», – тихенько коментував Макс. «Чемпіон світу, арійський шедевр, фюрер». І Він вдихнув і розвернувся. «А в червоному кутку єврей, щуропикий претендент Макс Ванденбург». Ця фантазія ожила навколо нього. Біле світло впало на боксерський ринг, натовп перешіптувався, чарівний звук сотень голосів, що говорять водночас. Невже усім потрібно щось сказати саме цієї миті? Ринг був бездоганним, неперевершене покриття, гарні канати, навіть ворсинки, що вибилися зі скручених мотузок, бездоганні вони виблискують у напруженому білому світлі, приміщення наповнює запах пива і цигарок. Напроти по діагоналі у кутку стоїть Адольф Гітлер зі своїми прихильниками. З-під червоно-білого халату з випаленою на спині чорною свастикою проглядають його ноги. Вуса пришиті до обличчя. Йому щось шипоче тренер – Геббельс. Гітлер переступає з ноги на ногу, усміхається. І голосно регоче, коли коментатор перераховує усі його досягнення, які Юрба обожнювачів зустрічає гучними аплодисментами. «Непереможний!» Оголошує коментатор. «Проти купи євреїв та інших загроз для німецької ідеології. Пане фюрер!» Завершує він. «Вітаємо вас!» «Юрба!» «Бій!» Далі, коли всі вже втихомирились, прийшла черга суперника. Коментатор повернувся до Макса. Що одинцем стояв у протилежному кутку. Ні халата, ні прихильників. Лише самотній молодий єврей із смердючим подихом Голим торсом, втомленим руками і ногами. Його шорти, звісно ж, були сірими. Він теж переступав з ноги на ногу, але дуже обережно, зберігаючи сили. Йому довелося попоціти в спортзалі, щоб набрати вагу. Претендент на чемпіонський титул. Проспівав коментатор. У його жилах... Він зробив паузу для ефекту. Єврейська кров. Надовп охнув, ніби зграя у порів. З вагою... Далі вже ніхто не слухав. Коментатора заглушила лайка з трибун, а Макс спостерігав, як його супротивник скинув халата і вийшов на середину рингу, щоб послухати правила і потиснути руки. «Гутен так, пане Гітлер!» кивнув Макс, але фюрер тільки зблиснув своїми жовтими зубами і знову прикрив їх губами. «Панове!» почав огрядний суддя у чорних шортах і блакитній сорочці. Метелик прилип йому до горла. «Найперше, і найважливіше, ми всі хочемо чесного бою». А тепер він звертався лише до фюрера. «Якщо, звісно ж, пан Гітлер не почне програвати. Якби таке трапилося, ми не проти заплюшити очі на будь-яку нечисту гру, до якої ви можете вдатись, щоб простерти по підлозі цього смердючого єврейського покидька». Тоді кивнув дуже люб'язно. «Все зрозуміло». Фюрер вперше заговорив. «Цілком». А от Максові суддя кинув погрозу. На твоєму місці, мій єврейський друже, я б поводився дуже обережно, таки так дуже обережно. І обох відправили до їхніх кутків. На мить запала тиша. І гонг першим з кутка вирвався фюрер. Худий, на незграбних ногах він підлетів до Макса і сильно зацідив йому в обличчя. Юрба захвилювалася, звук від гонга досі бринів у їх вухах, а задоволені усмішки. Обліпили канати. Ротом Гітлер випускав своє задимлене дихання, а його руки цілили Максові в обличчя. Завдали декілька ударів губи, ніс, підборіддя, та Макс досі не вийшов зі свого кутка. Щоб трохи пом'якшити удари, він затулив обличчя обома руками, але фюрер кинувся атакувати його ребра, нирки і легені, а очі... Очі фюрера, такі чудові карі очі, як і в єврея, сповнені такої рішучості, що навіть Макс намуть застиг, приголомшений, зустрівши їх погляд поміж змазаними ударами боксерських рукавиць, був тільки один раунд, і він тривав годинами, майже без змін. Фюрер гамсали в єврейську боксерську грушу все було забризкано єврейською кров'ю, ніби червоні дощові хмари на білому небі. Покриття під їхніми ногами. З часом у Макса почали підкошуватися ноги. Його вилиці беззвучно стогнали. А радісне обличчя фюрера все віддалялося. Віддалялося, доки виснажений збитий і поламаний єврей не гепнувся на підлогу. Спершу – ревіння. Тоді – тиша. Судя почав рахувати. У нього був золотий зуб і жмутий волосся у ніздрях. Повільно Макс Ванденбург, єврей – Підвівся на ноги і випростався. Його голос тремтів. "Насмішка. Ну ж був, фюрере", промовив він, і цього разу, коли Адольф Гітлер намірився його вдарити, єврей трохи відступив і швиргнув його в куток. Завдав декілька ударів, постійно цілячись у те саме місце у вуса. На сьомому ударі Макс Хейберф, удар припав на підборіддя фюрера. Гітлер одразу врізався в канати, зігнувся і впав на коліна. Цього разу суддя не рахував. Він втік до кутка. Юрба відвела очі, втупилася у своє пиво. Все ще на колінах фюрер перевірив, чи ніде немає крові, і прихладив волосся справа наліво. Піднявшись на ноги під схвальні вигуки багатотисячного натовпу, він трохи подався вперед і зробив щось дуже дивне. Він обернувся до єврея спиною і стягнув боксерські рукавиці. Юрба Заціпаніло від подиву. «Він стався. Прошепотів хтось, проте замить Атоль Гітлер уже видерся на канати і звернувся до них з трибуни. «Мої співвітчизники!» Вигукнув він. «Ви бачите, що тут щойно сталося, чи не так?» З голими грудьми, з переможним поглядом він вказав на Макса. «Ви бачите, що те, з чим ми маємо справу, набагато підступніше, ніж ми собі уявляли? Ви бачите?» юрба відповіла, «Бачимо, фюрере! Ви ж бачите, що цей ворог знайшов способи, свої мерзенні способи пробити нашу оборону, і я, звісно ж, не можу стояти тут наодинці і боротися з ним». Його слова можна було розгледіти. Вони посипалися з його рота, ніби дорогоцінні каміння. «Подивіться на нього, добре подивіться!» Всі подивилися на закривавленого Макса Ванденбурга. «Поки ми тут говоримо, він підступом намагається проникнути на вашу вулицю, поселитися у сусідньому будинку. Усюди вовтузяться його родичі. Він хоче вижити вас. Він...» Гітлер кинув на Макса короткий погляд, сповнений відрази. «Він заволодіє вами і незабаром уже не стоятиме за прилавком вашої кремниці, а сидітиме в задній кімнаті і куритиме люльку». Ви не стигнете й отямитеся, як будете працювати на нього за мізерну платню, а він ледве переставлятиме ноги від купи грошей у власних кишенях. Ви просто стоятимете і дозволите йому зробити це? Ви стоятимете осторонь, як ваші правителі в минулому, що віддали нашу землю кому попало, що продали її ціною кількох підписів? Ви стоятимете без силі щось діяти Чи... Тепер він видервся ще на один канат. «Чи ви підніметеся на цей ринг разом зі мною?» Макс трепенувся. У нього в животі нерозбірливо озвався страх. Адольф добив його. «Чи ви підніметеся сюди зі мною, і ми разом подолаємо цього ворога?» У підвалі будинку під номером 33, що на Небесній вулиці, Макс Ванденбург відчував на собі кулаки цілої нації. Один за одним німців видиралися до боксерського рингу – і збивали його з ніг. Вони вибили з нього кров. Залишили корчитися від болю. Мільйони. Доки він востанні не звівся на ноги. Він побачив, як ще одна постать перелізла через канати. «Дівчинка». Вона повільно перейшла ринг. Макс помітив сльозу, що прорізала її ліву щоку. У правій руці вона тримала газету. «Кросворд». Лагідно промовила вона. «Нерозгаданий». І простягнув газету йому Темрява, нічого крім Темряви, лише підвал, лише єврей.